Innan vi tar och kör igång så ska vi se att den här podcasten som heter Skolsverige den finns på iTunes, på Soundcloud och på skolsverige.com, vår hemsida. Och där kan man gå in och läsa extra material och man kan skicka in bilder på sin skola man kan skicka in förslag på teman, man kan skicka in när man vill vara med allt möjligt. Vi vill göra den här podden med och för hela Skolsverige. Precis. Mm, och då rullar vi vignetten. Kör! till nu sitter vi här och det är, har det gått en vecka till och det är avsnitt 12 idag eh, och idag heter avsnittet Utvecklingssamtalet. Mm. Jag tänkte, det är bra att ha lite praktiskt, ganska nära efter förra veckans avsnitt om som med lite mer, på en hög, inte en högre nivå men lite mer abstrakt. Eller flumskola eller något. Ah, ja, ja. Typ, typ. nu är det konkret. <laughs> ja, och vi som sitter här, det är ju du, Jakob Mölsta mm. och jag heter Karin Berg. Så börjar vi prata lite nyheter, mm. eh, veckans nyheter, och sen så blir det temat då med utvecklingssamtalet och sen är det en elevkrönika som vi avslutar med. Precis, det är så vi jobbar. Och vi ska börja med de korta nyheterna. Och då är det jag som inte en nyhet eh, lite på något vi pratade om för några veckor sedan. Men här är det liksom en redaktion den gången i Expressen som har hittat sin inkång där. Eh, rubriken är skolpojkar duger inte som de är. Kommer att vi pratade om det här med killars läsning och tjejers läsning och, mm, och liksom vi på ett en... sätt att den ena var lite mer den traditionella skolan och den andra var kanske lite mer hur skolan skulle kunna vara. Eller börja bli mer och mer kanske. Mm. Eh, Att pojkar läste bättre digitalt menar du? Eh, precis, precis. det mm. finns lite forskning på det där liksom sprider sig runt omkring. Mm. Eh, då har Expressen snappat upp lite grann om det här. <laughs> Och Oj. de har då ledaren skolpojkaduggen som de är. Bara, Lyssna, bara, bara, bara titeln är ju ja. magstark. Lyssna på de två första meningarna. Okay? Ja. Eh, vi har redan en feministisk utrikespolitik. Behöver vi en maskulinistisk skolpolitik? Inte långt därifrån, det är tre meningar. <laughs> <laughs> och sen fortsätter det. Men, Kliften mellan flickors och mer godresultat är alarmerade i jordets rätta bemärkelse. Och utvecklingen går åt helt fel håll. Och så kommer vi in på Pisa. Och så kommer vi in på 2000 som var killarna bättre än tjejer. Och sen har det försämrats förändrats. Och det finns många förklaringar till eftersläpningen. En är att av pojkarna inte ser det som coolt att plugga. Eller framstår står som smart. Och det har ändrats på 15 år då? Mm, mm -hmm. uh -huh. Många i Skolsverige har pekat på att dagens skola eh, där eleverna är högre att förvänta stans för sin kunskapsinämtning missgynnar pojkarna. Eh, och så är det referent till Bo Jansson, ordförande på Lärarnas Riksbund, som ja, ges in det där på något sätt. eller så. Och så vill han ta ett, han vill ta ett heligt farväl av individualisering. Och så. Mm. och så pratar de om här, mer ramar och större läraraktivitet skulle pojkarna alltså behöva. Och det är det som är kontentan i en maskulinistisk en skolpolitik. Men, men vänta lite nu. Alltså, jag, jag har från allt väldigt svårt. Jag har väldigt svårt med ordet mm. maskulinistiskt. Mm. Eftersom då kanske de hade behövt på redaktionen, kanske googla vad feministiskt betyder för först. Kanske <laughs> eftersom det betyder typ att vi vill att det ska vara lika bra, lika förutsättningar för kvinnor som män. Då behöver vi kanske inte en maskulinistisk. En, en maskulinistisk skolpolitik är det då att man inte vill att det ska vara samma <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså, på riktigt så känns det liksom så ordet är ju absurt det har man missförstått hela feminismen vilket är ju inte första gången det sker i och för sig men, och sen är det ju det här att men är det inte bättre att ta reda på vad, vad är det liksom, vad, vad är det som hur hjälper vi ja, jag, jag har inga ord Nej, visst är det ganska sånt. apropå att säga Ingånger i det skulle kunna vara lite som vi har varit inne på förut. Det finns något genuint i det där. Ja. Men att man kan landa sig otroligt fel i det. Nej, det sista vi ska säga är de sista meningarna i den eh, Om pojkar ska kunna bli kompetenta män så måste de få lyckas i skolan. De duger faktiskt inte som med. Eh, väldigt intressant. Eh, utifrån att säga, ja, så kan man också prata om skolan. Ja, men samtidigt så känner man ju, vad var gick det snett? Och det kan inte, ja... Och, och, och kan det ha med bildningsideal kan det ha, alltså ja mm. och framförallt är det insats för det bygger på hela överenskommelsen om att de som går bra för skolan det är tjejerna alla tjejerna, mm. de som går dåligt för skolan det är killarna, alla killarna det är ju en, en ganska stereotyp världsbild som man måste ha för att komma in i det mm. på något sätt om, om man betänker att så här, det finns tjejer som det inte går, går bra för också såklart det finns killar som det går bra för såklart också och att liksom bara den grejen finns ja. där. Om man kollar på att det här med skolansmåga att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och så. Mm. Så kan det vara mycket, mycket svårare hos tjejer. Vissa tjejer, grupper av tjejer än killar. Mm. För att liksom det är så. Om man jo, kollar på för exempel så här ADHD så, så märks det senare och tjejer. Absolut. Och det, de får ofta ha ADD-diagnosen dessutom. Mm, så att, mm, mm. Och det, det ser vi ju. Det, det kan ju gå ända upp till gymnasiet och andra ja. året till gymnasiet ja. när man märker tjejer. Precis. Och, och liksom där någonstans det stämmer ju inte in i den världsbilden där, som, beskri som man måste ha lite för det ska stämma. Vi ska inte fastna över det för det är en idiotisk text I, i, i, på många sätt. <laughs> ja, och, och, och det är synd liksom om, om alla som blir kidnappade in i den texten, tänker jag. Alltså, mm. jag, jag kan tycka, mm. tänka att. Bojanssons tanke med sin text inte var att hamna i expressen. Jag från att inte tänkte så. vi gör så att vi lägger en länk till här och så tänker jag att vi lägger en länk till Boses originaltext också så man kan få läsa vad det var han egentligen ville få sagt. Ja. det så Sack kan man jämföra och se. Ja. det är det om det. nästa nyhet kommer från Sveriges radio och det är vetandets värld. Heter det så? Vetenskapens värld, vetandets värld. Men vetandets värld var det, vetenskapens värld är SVT. Ja, vetandets värld på Sveriges radio som har fokus på Pisa just nu. Och så har mm -hmm. de eh, artikeln Konsulterna som styr skolan. Och där finns det ett utdrag ur de här, den här serien som de kallar för PISA-doktrinen. Mm -hmm. Man kan lyssna på den i 19 minuter. Det är inte särskilt långt. Eh, och som handlar om just de här konsulterna. Och då är det inte liksom, föreläsare som är runt och pratar utan det är McKinsey det företaget som specialiserar sig på att analysera OECD:s rapporter. Och liksom vad de har för påverkan på svenska skolpolitiker. Mm. Jag ska läsa ett citat från Storbritanniens för utbildningsminister som på det här området. Han sa att han eller hon sa att de som vet allra bäst vad som fungerar inom utbildning är konsultföretaget McKinsey och OECD:s Pisa. Vi är alla skyldiga, Vi alla är skyldiga dem ett stort tack för allt de har gjort för våra barn. Oj. Suboränka med den här Men hjälp. Och det är liksom på något sätt en ingång i betydelsen av. PISA och framförallt de här konsulternas jobb runt omkring det. Men det, det, det här är ju ganska läskigt. McKinsey är väl ett sånt där analysföretag som kan ta reda på precis vad du ber dem om? eller? Ja, ja, ja och framförallt de jobbar inom alla branscher. Och liksom, ja. De är ju störst i världen på något sätt. De är säkert bra på analys. Men att det är de som vet allra bäst vad som fungerar i skolan. Men det är ja, så kan vi kanske inte ha det. Nej. det är ju inte så heller tror inte jag Nej nej och apropå det här alltså det, det, det är lite lurigt hur vi har liksom sålt ut hela tanken av vårt yrkeskunnande till konsulter mm. Mm. alltså mm. även på lokal nivå ja. det kan ju komma konsulter jag har haft hur många konsulter som helst känner jag som har korsat min väg genom mitt lärarliv mm. eh, och vi är väldigt snabba på att anamma konsulter i skolan kan jag tycka eh, det tror jag utan att ha jättehöga krav på vad de ska leverera. Nej, men det kan ju vara feel good-konsulter i all mm, mm. men, men, men Och, och, och det, det vet jag ju att vi, man har granskat förut i media. Så där. Men, men, men, men det är ganska läskigt, och, och när du en utbildningsminister i, i England, mm. som är ett stort och tongivande land, även alltså ja, i ja, alla men, frågor, är, ja, absolut, eh, ja. liksom höjer. McKinsey, som då uppenbarligen enligt det här är jättehårt kopplat till PISA och Kursleich. Mm, mm, det blir ju väldigt, väldigt otäckt. Ja. För att, vad har McKinsey Vem är uppdragsgivaren vad har de, liksom, de, de skulle ta reda på Vilken skola som var bäst Och sen varför den skolan var, de skolorna Och de skolsystemen var bäst mm, mm, mm, och Det finns ju mycket vettigt att hämta ur McKinsey-rapporten Men den är ju väldigt, väldigt stelbent Och om du inte kombinerar den Med 14 andra rapporter Så är McKinsey-rapporten ganska jo, jo. Eh, tom Jo, jo men, men så är det väl, Och det är samma sak med OECD och liksom Både du och jag hör Schleicher förut Andreas Schleicher ja. som är chef för OECDs PISA-tester, alltså det är mm. han som är ansvarig för PISA och, så. Och, och jag menar han har bra saker att säga och, och det finns en massa smarta människor på McKinsey också mm -hmm. men problemet är att när de tar rollen av att säga så här är det därför att det här och det här, eller att när de tar, får be betydelsen av att liksom vara någon sorts messias som ska sprida <laughs> liksom gospel på något sätt, då är det lite fel för att, att de någonstans ser det att de har en intressant ingång utifrån att de ser skolan på något sätt som faktiskt lärarna inte gör, de kan säga ja, men här är 53 olika länder och Mm. de här verkar vara intressanta saker, de här vara intressanta saker. Men lite apropå det här med att hur, hur yttre faktorer kommer in och liksom hur man samverkar med skolan på något sätt, mm. hur man kan komma in och vara att det här är det som gäller Barnläkare har så vad av att så här ska det vara. Man pratar om liksom, att skärmtid, nej! Mm. Och så bara helt plötsligt de är de experter på det. Mm. Och sen kan man inte träffa andra människor. Jag hade en jätteintressant diskussion med vår eh, psykolog på jobbet för ett tag sedan. Mm. Och, och liksom, hon säger så här, ah, men det här vet jag utifrån min profession. Och det här och det här och det här. Vad tänker du om det? Är det någonting vi kan använda i den här situationen? Mm. Men lämnar över själva genomförandet till mig. För det är min profession. Mm. Och det är en så otroligt annan ingång i det. Och det finns en respekt i det för att då förstår man att alla bidrar med sitt. Då har man en genuin samverkan. Ja, då, liksom då, på något då, sätt om man, om man ser uh. på, på analytikerna och liksom på McKinsey och Slasher som att de bara ska komma och förmedla och berätta för det här om vad de ska göra. Då, då finns det ingen för, för, förutsättningar för samarbete i det. Nej och det finns ingen förutsättning i att det ska implementeras heller skulle jag vilja påstå. Eh, och, och, och, sen är det väl inte på, på lärarnivå tänker jag som McKinsey egentligen levererar sitt resultat utan det är faktiskt på förvaltningsnivå eller skolpolitisk ja. nivå. Visst, visst. Eh, och, och, och, men om, om, om skol men jag kan tycka det att skolpolitiken jag vet ju att jag 2012 satt och skrek till tvn hemma och tänkte mm. att jag har läst all den här skolforskningen, varför i helvete har inte våra politiker gjort det eh, jag brukar skrika åt tvn hemma det är väldigt, väldigt givande eh, <laughs> men men, men eh, eh, och, och, och nu mer så har ju alla läst McKinsey-rapporten, den har de läst men mm. de har ju inte mm. läst så mycket mer Nej. Och, och det märks jag också vilket gör att man blir alldeles trött för att den är inte särskilt svår att läsa eh, och då säger man och så plockar man, det blir precis som Hatties eh, mm. framgångsfaktorer man kan plocka de som man känner för att läxa mm. Mm. ger effekt om den är bra ja. precis, och, och <laughs> det finns också det finns ett intressant citat i, vänta så. Någonstans finns det ett intressant citat där av forskaren Frank Caulfield vid Institute of Education i London. Han är med i den här PISA-serien i Vetandet värde, tror jag. Mm. Där han pratar om att så här de här rapporterna är ganska dåliga. Utifrån att de är metodmässigt fel, utifrån att de saknar bevis för sina tester mm. och de har ett aktivitärt språk och eftersom de är ovetenskapliga och så, så är de rätt farliga. Alltså OECD och TIMSS är de liksom som man använder. Mm. Och den kritiken eller den kritiska granskningen kommer ju inte av av rapporterna när de alltså, blir så stora på något sätt. Jag förstår det du säger om att, säga till, om att McKinsey så inte vänder sig direkt till lärare men det de säger förutsätter ändå att lärare förändrar sin undervisning och därför finns en spänning däremellan. Det är samma sak med Hattie det vill säga att så här, massor av de studierna som han har kommit gjort har statistiska grundfel mm. Det man faktiskt inte kan lita på. Ungefär hälften av den statistiken kan man inte lita på. Nej, McKinsey är ju egentligen inte ett, forskare, eller ett akademiskt institut. Det är Nej, ju liksom nu, lika, sorry, det, det är likadant det som står att, att mm, Martin mm. Ingvar i sin, sitt uttalande hänvisar också till McKinsey-rapporterna mm, istället mm. för till, eh, alltså till akademin eller alltså ja. till, till universitet. Och, och forskare Hette är ju i alla fall, fall knuten till ett universitet liksom fullan och Mm, och, och, mm, mm. Och, och vad heter hon, Tim Helen Timberley, hon. ja, precis. Eh, och så vidare, de här stora superstjärnorna är ju i alla fall knutna dit. Och jag tror man behöver vara lite, lite kritisk helt enkelt innan ja. man retvitar något. <laughs> en bra grej. Och vi ska lämna det där och så ska vi gå över till dagens tema som är utvecklingssamtalet. Ska vi ska prata mm. utvecklingssamtal idag. Ja. Eftersom du undervisar på mellanstadiet mm. och jag undervisar på gymnasiet så tänker jag att mm. utvecklingssamtalet skiljer sig en hel del åt. Jag tror det, med, men jag vet inte. Vi har pratat om hur vi gör det. Nej. Du har berättat att du har alla dina på en och samma dag. Ja. Jag har mina över en tre veckors period. är äh, två och en halv egentligen. Så det är någonstans skiljer sig åt. Men vet, Jag kan berätta lite kort för du hur så du gör. Aha. Jag brukar sätta upp ett eh, dokument med lite olika tider, lite morgontider, lite eftermiddagstider mesta deras arbetstid arbetstider, lite annars och så får föräldrarna gå in och först i, i kvarnförlis liksom och då mm. ger de över två veckor och sen har jag lite mer som komplettering för de som inte kan och då avsätter jag typ en halvtimme för att det brukar bli lite mer eh, till dem var och då in, några veckor innan så sätter jag alla eleverna på att skriva sin egen dagordning för vi har utvecklingssamtal så då har jag en dagordningsmall som visar med hela arbetslaget. 10 mm. punkter, ganska generella, någon specifik till just vår skola. Men annars, man kan använda dem på andra ställen också. Jag kan lägga en länk på vår hemsida eller så. Och där i alla fall så går de in och så följer de den och så gör de den. Och så skickar vi den via vårt nätverk som vi har till eller den som vi har, till föräldrarna. Så de får ta del av det förväg. Och så skriver vi ut den i varsitt text till alla som kommer. Och sen så håller sig eleverna till det här när vi pratar. Då. Och då har vi ju en överenskommelse att saker som de inte tar upp där tar vi inte upp på samtalet heller. Så är det saker som jag vill prata om så kanske jag säger till. Så att jag, jag fixar det så att det är med på dagordningen från början så att barnen vet om det. Eller så tar jag det utanför samtalet. Beroende på. Om det är så här, ja ah, men läxan verkar inte bli gjort. Vi måste styra upp det. Då tar jag det vid ett separat mejl kanske. i en separat diskussion vid sidan om. vi är med bara föräldrarna. Och sen så betar vi liksom av den här dagorn, är Det är lite saker om så här, vad du vad blir bättre på sen sist, vad är du intresserad av Hur går det med de här målen vad trivs du med, vad trivs du mindre med så, just nu det här året har vi gått igenom den största omorganisationen på kanske 20-30 år på skolan så att vi pratar mycket om det, hur det blir bättre hur det kan bli bättre sen och så och sen på slutet får föräldrarna och eleverna och får formelset även jag ta upp saker som vi inte har pratat om eller så. och då så jag att jag började söka som barnen vid dem redan från början. Mm. För vad vi såg var att förut kunde våra elever, även de som var ganska högbristerande, vara väldigt nervösa för sina samtal. För de visste inte riktigt tänk om det kommer någonting dåligt, uttryckte mm. de själva. Och då gjorde vi en stor grej att det här ska vara uh, känt av eleverna som tidigare. De ska mm. inte komma dit och vara, vara osäkra på vad som ska komma utan att liksom att de håller i takpinnen på det på, på något sätt. Vilket gör det väldigt intressant. Men, men ni lämnar inga sådana här omdömen eller sånt in för samtalen? Vi gör det digitalt löpande under hela året. Det står ju ett skriftlande om att man ska lämnas i samband med utvecklingssamtalet. Mm. Men där har vår rektor bestämt att okej, okay, men gör det löpande under hela tiden. Men se till att det finns i tid i samtalet hur det har varit det senaste året. Mm. Så jag sitter inte längre när jag började som här 2009-10. Då satte jag liksom och berättat att ja, min matten går det bra, i svenska går det bra, i engelskan går det bra. Då vi ett traditionellt samtal vilket kräver att jag behöver ta reda på all den här informationen. Men i och med att vi har flyttat det till den plattformen som vi använder så förutsätter jag bara att föräldrarna får gå in där och läsa för att liksom ta reda på det mm. på något sätt. Och så mm. har jag ett samtal med dem om det är någon som är orolig för för att vi behöver göra någon insats. Men annars så tar vi det utifrån att liksom vi pratar generellt på något sätt. Mm. Vilket gör att jag har mycket mindre förberedelse i tid. Så om jag har 30-45 minuters samtal så kanske jag har som i vanliga fall kanske 15-20 minuter men när det är någon mycket större behov så, så kanske det tar en halvtimme förbereda mm. men liksom, det är betydligt mindre än vad jag satt förut och det blir ganska bra samtal för när eleverna håller i dem så kommer de fram mer föräldrarna tar en mer passiv roll vilket kan vara lite skönt om man jobbar i ett område med <laughs> högkrävande föräldrar men också att jag själv tar en steg tillbaka så det är egentligen den stunden på året när jag har bäst chans att få lyssna på mina elever riktigt, riktigt länge Mm. Man liksom får en annan bild av dem och man får se hur de interagerar med sina föräldrar. Och så. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Hur gör ni i era samtal? Ja, vi har ju en väldigt... Alltså, vi har ju betyg och sånt inblandat i, i, i våra samtal. Och de meddelar du vid samtalet? inte alls. Utan men, men, men vi har ju ändå, så att det är ju ändå en bedömning som ska göras som eleverna är intresserade mm, av. Mm. Så att det, därför så är det ju så eh, att vi har det som kallas klasskonferenser precis innan samtalen. Så att veckan mm. innan så samlas alla lärarna och så går man igenom varje elev. Eh, och, och då, då är det ju tyvärr fokus mm. på misslyckanden. Mm. Där är väl utgångspunkten och sen är ju utgångspunkten från början att vi skulle ha 16 samtal och det är ju redan där många på en dag. Men numera så har vi 32 samtal på en dag för att de drog ner. Hur, hur korta är inte de då? Nej men de är 20 minuter och sen är man död. Men har du tre per timme liksom, då är de mm. nollbiten på något sätt. I, ja, men andas inte så mycket den dagen. Det där är väldigt märkligt. Men det vi går ju inte... Jag har, har max tre samtal samma dag och då har jag liksom ett på morgonen och då brukar jag lägga det vid halv åtta för jag börjar 20 i över åtta. Mm. Och sen så eh, har jag två på Det är mm. det mesta. Och jag gillar inte de som är legionell byten mot varandra för där, där finns det ingen möjlighet att förlänga om dem om det behövs eller så. Men jag, jag, jag, är, jag är ganska otillfredsställd över hur våra utvecklingssamtal ser, ser ut eftersom det blir en väldigt massa väldig massa, mm. eh, väldig massa information som kommer till mig och massa praktiska frågor och sen ska jag göra av dem någonstans och eftersom som du säger så har jag liksom inte så mycket tid att göra av dem någonstans Nej. och eh, jag har egentligen eftersom vi gjorde en massa neddragningar här för några år sedan mm. vi ska inte fastna i det så har mm. man ju gjort då så att jag har 32 elever själv som jag är studianledare för och då ska jag sköta dem och tid eftersom jag undervisar mycket mer än vad jag gjorde innan mm. så mm. finns liksom inte riktigt tiden tiden tar Nej. liksom slut jag förstår. bara är i 24 minuter. Mm, jag förstår, tjena ja, tjena till eh, ja nej, och det där är ju någonting som jag tror att många har som verklighet. Jag vet inte, ni har extremt, men, men jag tror att det, det är många andra som är i samma situation. Mm. Och jag tänker att det hör lite ihop med en artikel som du skickat med häromdagen. Mm. Eh, från Lärarnas tidning. Det var kopplat egentligen till eh, Gabriella Höstfält som har disputerat vid Stockholms universitet. Mm. På, lite på det här målet. och eh, Hon menar att så här, utvecklingssamtalen ofta fokuserar fokus på vad man kan. Nej, mm. tvärtom. De har fokus på vad som måste bli bättre. För utvecklingen du ska bli bättre på det här. Du måste kunna det här ja, och det här. Du måste kunna det här och det här och det här och så får du mm. högre. Men inte vad man kan. Nej, och, och inte vad man kan. Nu. Där behöver man stanna upp en stund och tänka. Mm. Alltså, vänta, vad som ska bli bättre. Det är vi bra på. Vad eleverna kan, det pratar vi inte så mycket om. Man behöver stanna upp och tänka, vad är skillnaden mellan de två? för Man kan lätt tänka att det är samma sak. Mm. Men det är inte det. Nej, och det där tror jag är, vi fastnade i det vid en middagssamtal här om helgen när jag var, var så hade kompisar. Ja, ja, men du vet, jag är lärare man pratar skola, det är så himla. Så. Och då hade så får de... man se om man är lärare som är där. Ja men det är lite så Och här var det ju lite där att, att De har ju två barn i mina mm. barns mm. åldrar eh, Och de hade varit på utvecklingssamtal och, där, och de fattar liksom inte grejen För att där pratar man då om Vad vill du bli bättre på? Och de hade såhär eh, Och så mm. säger då K Kalle eller Pelle Eller vad mm. det nu heter mm. eh, Att jag vill bli bättre på franska Det sa min son Jaha mm. ja, men det har vi ju inte i läroplanen Nej men jag vill kunna franska för jag ska bli fotbollsproffs mm. Och, och han fattar ju liksom inte kopplingen på vilka skolämnen. Och, och sen när han då väl fick in det då på skolämnena. Ja men jag vill läsa fler böcker. Ja, men då sätter vi upp det som mål här. Att han skulle läsa mm, fler mm, böcker. Mm, och sen kollar vi av det om ett halvår. Det blir ju så väldigt lång tid. För en, för en åtta, nioåring. Ett mm. halvår är ju liksom en ocean av tid. Det är det ju redan för mina elever. Ja. Uh, och de målen som man ska sätta upp. Eftersom vi har en målstödsskola. För mig blir ju det... Även om det är fokus på att du ska bli mm. bättre. Nu kommer jag lite ifrån ämnet känner jag. Men, mm. Mm. Men, men det blir liksom att du ska sätta upp ett mål. För det ska du. För det har man fått lära sig. Mm. Men, men hur man då ser hur man... Be, för att då är det ju massa små delmål. Mm. Nu, har upp, mm. nu har jag lärt ja, med det, är en det här. Som man inte kan äga själv. Man kan inte ta för det själv. Nej, och då måste du ju få feedback på det mm. här hela tiden. Och har du berättat något ja, för nej, mig. Nej, nej ja. för att säga det så, så jobbar vi alltså vi har en lektion i veckan. Typ 80 minuter. När eleverna jobbar med sina mål. När de jobbar med lite olika liksom, aspekter av sina mål. Det är inte alla mål som passar in i det, där, men många gånger kan jag göra det. Mm. Så det är några som sitter och skriver, några som sitter och läser engelska, några som sitter och räknar mat och så någon som spelar gitarr. För det vill han ha som målträning. <laughs> och du säger, ja, absolut, självklart. Och då det... heter det målträning. Ja, målträning kallar vi det. Och där jobbar de med det. Och min roll, framförallt under de lektionerna, förutom att se till att liksom det blir gjort saker, är att kanske säger, Då jobbar jag med 17 elever. Så då kanske jag hinner med fem, sex varje gång. Och sitta ner och följa upp och säger: okay, men hur går det med det här? Vad tycker du om det här och det här målet? Hur går det? Men, okej, okay, hitta bättre böcker. Mm. Liksom, vilka har vi har rytt att vad kan vara nästa steg hur ska vi gå vidare med det här mm. så att de regelbundet får en uppföljning runt det. Mm. Så, så när vi har utvecklingssamtal så sätter vi upp kanske två, tre, fyra, fem helst 4, 5 någonstans i UP-mål som vi jobbar vidare med. Några eh, nya sen det här samtalet, några är lite, eller vi har haft sen förra gången. Och så jobbar de kanske två i taget under belektionerna mm. mot reningen. För att det är 80 minuter, man går inte koncentrera sig på samma sak. Och sen när de har blivit lite bättre på engelska, då släpper de det att ha upp något av sina andra i UP-mål och så går de. Kanske de kommer tillbaka till det sen också. Mm. Just för att liksom, ingen orkar jobba med samma sak ett halvår när man är i den <laughs> åldern. Ingen kommer ihåg efter ett halvår vad man har haft för mål. Och ingen kan riktigt förvänta sig att ta det ansvaret. Alltså med de eleverna som jag så kan man inte riktigt se till dem att det är ditt ansvar att göra där. Och det tycker jag var så intressant för att i när det ja, ja, men precis. Össfeldt kommer fram till att så här, de lärarna och de eleverna hon jobbar med de är överens om att det är elevernas ansvar att visa vad de kan. Mm. Och då tänker jag, är det också deras ansvar att liksom nå de målen? Ja. För det är ju väldigt, väldigt svårt att hålla på så. Nej, och vad händer med de eleverna som inte kan visa att titta här, nu kan mm, jag det? Mm -hmm. För att man inte faktiskt har förstått. Det händer ganska ofta kan jag tycka. Mm. Men titta, du kan ju detta. För då kan jag detta? Jag, för mm, att, för mm -hmm. att det handlar ju om att se vad är det vad är det jag kan. Det är ganska svårt. Och, och också liksom, jämfört med vilket mål. Jag tänker att ja. alltså, det är engelska terminen, eller till minnen mm. året, vilket jag aldrig gjort förut och jag vet inte riktigt varför jag behöver engelska lärare <laughs> så det är inget fel på det. Men, men, men, men hur som helst, det, det är en ny värld för mig. Jag gillar den, men det är svårt. Hur som helst, eh, där har ju mina elever en självbild av att de ska vara lika alltså, de ska vara lika bra på engelska och liksom, kunna tala det flytande som personer på film eller personer på tv eller liksom artister de lyssnar på. Så. Och då Ser inte de att de blir bättre och bättre och självsäkra och självsäkra eller att de lär sig mer och mer ja, för att de jämför sig alltid med så eller med klasskamrater som engelska som modersmål eller så. Att liksom där någonstans, de fattar inte att de kan saker. Men ibland så tänker jag att det här är en sjukdom efter mål, den målrelaterade skolan och nu slänger jag in någonting som jag mm. inte riktigt har fog för men som jag har gått och mm. retat mm. mig på länge och det, det är ju liksom någonstans att vi fick en målrelaterad skola jag gick ju inte till den själv Nej. där vi har liksom ett visst antal förmågor som man ska träna på som man, och man ska klara av ett visst antal mm. grejer som mm. står i läroplanen mm. och det är ju vettigt liksom att man, och det, den är ju, mm. skalar du ner den så får du i svenska ämnet på gymnasiet sju grejer som de ska kunna och, mm. och, och sådär. Mm. För en nivå. Det, det där är inte så svårt. Mm. Men, men det som blir lurigt är att man som lärare då fastnar i att istället för att fastna i processen mm. så fastnar du i att göra en uppgift där du mäter så många förmågor som möjligt. Så att klarar mm. de den här uppgiften, då har de också uppnått målen. Mm. Men då om du inte klarar uppgiften. Nej då har du inte klarat målen. Men hur hjälper jag dem att klara uppgiften? Ja men jag har gjort uppgiften. Och då får eleverna se till att klara uppgiften. Mm, mm, Är du med mig? Visst. Nu skriver mm, vi referat. Och referatet bygger mm, på att du ska kunna använda när du skriver reportage. Och reportage ska Det går ju att bygga sådär. Mm, men... Du behöver kanske för att kunna skriva referat så behöver du kunna läsa och då behöver du också kunna läsa och göra mm. sammanfattningar. Du behöver kunna ta ut det viktigaste. Alltså det, det, det är så mm. många förmågor för att kunna skriva bara ett referat. Ja, men jag jag tror precis vad du menar och, och det, där är, det där är det är också samma sak som om man går tillbaka till de yngre åren som gör att din son inte var franska som, på, som mål på sitt utveckling. <laughs> jo men det är det. Det är ja. en med det för, ja. att, för att den läraren känner att jag har massor av mål jag kan inte komma in på det här fast att det är någonting som man är intresserad av. Och som man ska börja lära sig om ett eller två år. Det är inte som att det är helt orimligt att börja testa på det nu också. Det är inte som att det egentligen är dåligt för längre utveckling. Men där fastnar man i vilka mål har vi just nu. Det är det enda som betyder mm. något just nu. Och, och då blir skolan lite, lite sämre. Ja, och kanske kan det ha att göra med att han inte har någon lärare i franska. för att det att ja, det, nej, franska. nej, det gör det inte alls. Det, där, det där är skitenkelt. Jag, jag vi lever i polska, och italienska och holländska. Det är skitenkelt med hjälp av digitala verktyg. På den nivån som de är, helt ärligt. Alltså han ska inte bli flytande. Han ska lära sig lite fraser, lite meningar, sen är han nöjd. Okej. Okay. Alltså, hur säger man hej på polska, Jakob? Jag har ingen aning, men jag vet hur man kan lära ut saker. Men på riktigt, det, okay, men det, det är lite det. Ja. Vi, vi får släppa det och så ja. får vi ta och Runda av. Vi har haft ett bra samtal men vi kommer komma bort från utvecklingssamtalen lite grann. Lite grann men jag tycker ändå att det har med saker att göra. Och vi ja, det verkligen. Och jag tänker att vi lägger den här länken från Lärarnas tidning eh, mm. om eh, Gabriellas eh, avhandling och sen så kan man ju säkert klicka sig vidare till Gabriellas avhandling därifrån. Ja, vet du vad? Eh, vi, hon borde ha gjort en intervju för Skolporten tänker jag. Då kan vi lägga den intervjuen intervjun, det är lite enklare. Och så kan man lägga... Ja, det blir bra. Vi, vi lägger lite länkar till henne och till lite annat. Och så finns vi ska ta en runda av eh, ja. och vi ska lämna ordet till en elev och så är det, kan vi lika nu passa på att berätta att nästa gång vi hörs det är redan på tisdag morgon, kopplat till några specialavsnitt vi släpper i samband med den här z Ja. Det är lite roligt. Och vi lovar att det ska vara intressant även för alla er som inte får på Z. Det ska vara jätteintressant för alla som är hemma. Ja, för Jag. du ska stanna hemma. <laughs> <laughs> ha det gött. vi hörs på tisdag. Ja, det gör vi. Hej då! Du kan börja. <laughs> Okej. Okay. Jag är det sig sex år. Mm. Mm. Hur känns det att börja skolan till hösten? Lite pirrigt. Mm. Bara pirrigt? Ja. Vad är det som känns mest läskigt då? Att det kan vara några jag inte känner och så. Vad är det som känns mest roligt? Mm. Att få nya kompisar. Vad tror du att ni kommer att göra i skolan? Leka. Leka? Mm. Tror du att du kommer att lära dig någonting? Ja. Vad kommer du att lära dig för något? Läsa. Bara läsa? Ja. Och räkna. Behöver man någonting när man börjar skolan? Block. Penna. Vet du hur det funkar med, med, med rasten på skolan? Nej. Jag har inte riktigt lärt med det än. Hur är det med, med maten i skolan då? Hur äter man den? Du vet inte, eller? Nej. Nej? <laughs> du var helt tyst. Ja.